Сідайте он там. Зараз я вас ввімкну. Він указав Артурові на крісло, що нагадувало грудну клітку стегозавра. Воно зроблено із грудної клітки стегозавра, пояснив старий. Він намагався витягти якісь дроти з-під купи паперів, що небезпечно похилилась, і креслярських кульманів «Ось, тримайте!» Він простягнув Артура від роти. Артур взяв їх і здивований побачив, як із нього пролетів птах. Артур висів у повітрі. Тіло зникло. Внизу просто під ним простяглася обсаджена деревами площа. З усіх боків Її обступили білі споруди, гарні струнки, але явно занедбані від дощів на потрісканих стінах з'явились брудні патьоки. Сьогодні, щоправда, погода була, як на замовленні сяїло сонце, поміж листям шурхотів вітерець. Будинки наче гуділи. Таке враження створювалось від багатотисячного збудженого натовпу, що зібрався на площі та на прилеглих вулицях. До Артура Долинали звуки оркестра, майоріли різнокольорові прапори. Здавалося, саме повітря наповнене духом карнавалу. Артур почувався страшенно самотнім на чужому святі життя. Безтілесний тіліпався він у повітрі, не маючи ані чогої крім імені. Але перш ніж він встиг оцінити всі переваги фізичного тіла, Пролунав громоподібний голос, який закликав усіх до уваги. На обвитому гірляндами по мості серед площі з'явився чоловік. «Люди», – сказав він, – «ми зібралися сьогодні тут, щоб прилучитись до священної миті откровення». Його голос, багаторазово підсилений мікрофоном, – Гримів над натовпом. Слухайте, ви, шановні нащадки Врум Деля і Маджик Тайза, сих найвеличніших серед найвченіших мужів простору часу. Час очікування скінчився натовп. Вибухнув радісними вигуками, люди вимахували прапорами, свистіли у свищики, били в бубони. Вузенькі вулички згори видавалися велетенськими стоногами, перекинутими на спину, що вимахують ногами. Сім з половиною мільйонів років наш народ чекав цього великого дня всезагальної надії, вигукнув ведучий. Екзальтований натовп вибухнув схвальними хвальними вигуками. «Від нині ніколи більше, продовжував ведучий, ніколи більше нам не доведеться, прокидаючись вранці, задаватись питанням, хто я є, що мені потрібно від життя, чи справді важливо у широкому космічному розумінні». Якщо сьогодні я не піду на роботу. Сьогодні нарешті ми одержимо прості відповіді на запитання, що таке життя, все світ та все інше. Натовп шаленів. Раптом Артур відчув, що він не просто висить у повітрі, а плине у напрямку будівлі перед входом до якоїсь споруджено поміст. Він злякався, бо думав, що зараз вдариться у зачинене вікно. Але ні. Він вільно пролетів крізь нього. Ніхто з присутніх у залі не звернув на нього уваги. Лише тепер Артур зрозумів, що все це – 70-мм шестивимірне кіно, у якому він брав безпосередню участь.